і тепер воно віддаляється від лісу взимку, через що і холодно. Певна річ, мене не вважають творцем. Я для цього надто маленький, а моя білість – лише ознака індивідуальності, яку мені вибачають не знати чому. Коли груша вкривається білорожевим цвітом І всі довкола починають співати Я теж співаю переповнений силою почуттів Птахи паруються Знову настає тиша Мої друзі наче забувають про мене А я не чую себе справжнім птахом Не маючи пари не знаю, чи жінка я, чи чоловік. Стаю легким, і при місячному світлі моє тіло просвічує наскрізь. Час вертатися. Час вертатись. Утопія, зіткана з ілюзій. Що мені до тебе? Що мені до тебе сіра антиутопія? Хай навіть верхівка твоя буде із щирого золота. Я можу повернутись до тебе спиною, можу заплющити очі, і ти зникнеш. Вартісне лише те, що не зникає зовсім. Наприклад, дух, інакше кажучи, свідомість. Довкола вежі я помічаю тільки чорну і сіру ауру. Пекельне клубочиння зіймається вгору чи стелиться долі. Я бачу це очима своєї душі. Сірість і чорноту – і це моя покута від Тебе, Боже. А їхнє життя в антиутопії це їхня покута, тяжке випробування, якому можна тільки поспівчувати. Позад мене тремтить синій вогник газової плити, який забула погасити господиня, а може, залишила навмисно, щоб повернутись увечері до теплої хати. Вона ще не знає про моє повернення і матиме приємну несподіванку. Я лише білий пташок. Сили мої малі, але можу бодай дещицю зробити супроти темних хмар свідомості. При такому скупченні людей це дуже ризиковано, але я трохи перепочив. Керовою промінь, лезо, не в саму гущу, бо так можна і не повернутись, а в сірий туман, щоб розрідити його. Чую глухе шипіння, в якому можна почути слова невдоволення, навіть обурення, а потім благання, аж доки туман не розсіється». Тепер ця світлина допомагатиме боротись з густішим туманом, шукатиме в ньому слабкі місця. Найважливіше – роз'єднати свідомості. Чисті, прозорі душі рідко поєднуються. Вони надто обережні, щоб мучитися в земному шлюбі. Натомість лихе чіпляється за лихе, як реп'ях до реп'яха. Ці чортові гачки – страх Світлина послаблює їх Тоді я відсікаю гачки Щілини, крізь які пробивається світло Поволі розширюються Треба кожен клаптик пітьми Обхопити світлом І тиснути на нього Доки він не перетвориться у макове зерня Рідко вдається визволити бодай три свідомості за один раз, та й дія світла не тривка. У кращому випадку вони перейдуть у прозору